Shime antzerki konpainina antolaturik hendaileko hogeitama biarren antzerkiaren mailatza festivala larren heessoorttzan asteazkenarekin abiatuko da. Saraduka taldearen intropspektuz ikuskezunak irekiko du aurtengo edizioa. itzordu arratsaldeko bostetan intzura uzuan izango da. Shimega antzerki taldekoek aalegin bereziak egin dituzte aurtengo edizioaren egitaragua arte diszilinana ezberinetara zabaltzeko. Horta antzerki azkain, musika, dantza eta zirko emanaldiak antolatu dituzte besteak beste. Magiaaleen estekandi sinmek antzerke taldeko kidea. Baita ere dantza dantzazkunpainia, Uh, Txorriak uh, ikusgarri miresgarria izanen dugu frontoian Mike Laboaren uh, kantuekin Har uh, gero ere zirko aukanen dugu konpa duekat uh, Ttxtxonggiloak izanen ditugu uh, hatik ez gazte bainan baan izeoan aizpurdi izeouan uh, Belgikatik etorri den teatroa jadanik uh, errezibi dugu dugu uh, antzerkiaren maiatzean tofteatretaldea. Iaren hogeita batean larun batarekin ludo irurogeita lau taldeak zurrezko jostailuak izenburuko ikusgarria ikusgerria Eskeniko du emanaldia oskaraz izango da, itzordua arratsaldeko lauretan gazte luzar eskerparetan iragango da.